Isabela Vasiliu Scraba, martiriu sfântului Arsenie Boca, un adevăr ascuns la centenarul sărbătorit la mănăstirea Brâncovean. Moto: Temându-se de puternica înreurire a lui Isus asupra poporului, fariseii căutau după vindecarea mutului îndrăcit, prin orice mijloace să răcească entuziasmul și chiar să-l micșoreze pe Isus în fața lor căci de a lăsa curs liber acestor inimi și gândiri entuziaste, ei și-ar pierde conducerea spirituală a poporului. Se înțelege că, în dorința fariseilor de a-și păstra autoritatea, orice cale era bună pentru a-și îndeplini scopul, chiar și cea mai nedreaptă. Olca Greceanu, Meditații la Evanghelii, 2010 Rezumat de idei Mistificări istoriografice Un scaun episcopal neocupat de eromonarhu Arsenie, ctitorul de frunte al filocaliei. Cum să împiedici intelectuale și cohortele de țărani să-l asculte pe sfântul de la sâmbăta, care predica dumnezeiește. Rectitorirea mănăstirii Prislop a urmat rectitoririi mănăstirii Brâncoveanu. Lagăre și închisori unde a fost închis tarețul de la Sâmbăta și apoi de la Prislop. Amneziile mafioților care controlează segmentul românesc al internetului și Wikipedia.ro. Sfântul Arsenie Boca își vedea propriile suferințe viitoare. Securitatea sovietică nu l-a găsit vinovat. Mărturia unui elev trecut prin moara lui Calușec, șeful securității județului Brașov. Dresații învățământului criptocomunist și stupefianta lor credulitate. Paradigma Arsenie Boca-Părăian după modelul Eliade Culian și noi Liician de promovare a înlocuitorilor. Câteva mărturii în răspăr cu poveștele orpului venerat oficial la Sâmbăta de Sus. Spusă de un călugăr bătrân, părintele Pantelimon de la Ghichiu, care avea mare Evlavie la faimosul stares de la Sâmbăta de Sus, povestea morții martirice a Sfântului Arsenie Boca am putut-o citi pe internet. În mod curios, moartea martirică nu este menționată în niciunul dintre cele trei volume ale părintelui Arsenie, îngrijite între 2004 și 2008 de preasfinția sa Daniel Stoenescu, cărarea împărăției deva de 2004 și 2006, cuvinte viteva 2006. Biserica de la Drăgănescu, Capela Sixtina Ortodoxiei Românești, Deva 2005 Nici în volumul Episcop Daniel, Părintele Arsenie, Deva 2008, cuprinzând și manuscrise inedite de la Sinaia Arestat de nenumărate ori, întâi de siguranță, apoi de securitate, care dorea cu orice preț să-l poată acuza de legionarism, dar n-au reușit Protosinghelului Arsenie Boca nu i s-a putut înscena nici când un proces juridic prin care să fie condamnat cu ajutorul unor martori schimbiți, cum s-a tot procedat după crucificarea României la Ialta. Sfântul Stares de la Sâmbăta, prevăzuse cu tremurul din 1940, bombardarea Bucureștilor din aprilie 1944, și instaurarea comunismului, spunând că nu va trece multă vreme până când vor intra secera și ciocan în țară și nu vor ieși aproape jumătate de veacă. După ocupația sovietică a României, prima oară el a fost anchetat de siguranță în toamna anului 1944 după o slujbă ținută de el la Săliște. Spre sfârșitul acelui așa an, a fost iarăși interogat după o slujbă de la mănăstirea Bistrița, județu Arceș. În acea perioadă, sus Stareț de la Sâmbăta de Sus era ades invitat de preoții parohi să țină predici pentru întărirea credinței sătenilor. În perioada impunerii legale a regimului comunist al Anei Paucher, prin teroare polițienească, șantați și fraudarea alegerilor, s-au succedat aproape an de an reținerile și anchetările Părintelui Văzător cu Duhul. Părintele Stares la Mănăstirea Brâncoveanu avea rugăciunea inimii, cum scrisese principesa Ileana în cartea ei din 1952, I Live Again, în România tradusă și publicată după 40 de ani. El a fost arestat întâi de brigata mobilă condusă la Brașov de J. Kolasek, un fost contabil apropiat al lui Vasile Luca. Apoi, de către securitatea înființată în 1948, de trioul Ana Pauker, Vasile Luca Teohari Georgescu alias Burăh Tescovici și dirijată de la Moscova de NKVD KGB. După vânzarea României la în februarie 1945, urmată de înlăturarea generalului Rădescu, starețul Arsenie Bocat, despre care profesorul Stăniloae scria în prefața volumului al treilea al Filocaliei, că a reînviat cu viața și propovăduirea Tuhul Filocaliei în viața religioasă a poporului nostru, a mai fost arestată în luna iulie a anului 1945, când înlocuitor la Sâmpăta Sus i-a fost ieromonahul Serafim Popescu. Într-una din declarațiile date după Gratii, părintele Arsenie Bocaj descrie pe 23 iulie 1945 misiunea majoră de propovădăitor a sfințirii omului care să aibă pacea lui Dumnezeu în sine Absolut în orice împrejurări s-ar afla în viață. Hărțuirea concomitentă cu instaurarea noului regim de teroare ideologică și polițienească, regim responsabil pentru crima colectivă și permanentă săvârșită împotriva întregii națiuni, cum scrisese în 2007 Șerban Papa Costea, îl făcuse pe mitropolitul Nicolae Bălan, să dea pe 14 august 1945 dispoziție locțiitorului de stareț ca părintele Arsenie Boca să nu părăsească sub niciun motiv incinta Sfintei Mănăstiri, să nu spovedească și să nu țină slujbe ca să nu se mai adune mulțimea obișnuită de credincioși. Abia pe 15 octombrie 1945 Mitropolitul ridică interdicțiile privitoare la mărturisiri și la slujbele preoțești. Predica dumnezeiște, nu te mai săturai ascultându-l, spunea Telu Oancea din satul Breaza-Făgăraș. Mitropolitul Bălan menține însă o preliștea de a părăsi mănăstirea. În 1946, Sfântul Ardealului a fost anchetat de Iosif Calușec, după o predică în care spusese că lupii vor fi sfârșiați de către oile atacate, în sensul că păstorul cel bun, Iisus Hristos, îi va ajuta pe oamenii credincioși, oile sale, să scape de lupii atacatori. Era anul în care Valeriu Gafencu, cel care va fi supranumit Sfântul Închisorilor, i-a făcut pe furiș o vizită la mânăstirea Brâncoveanu, invitându-l apoi pentru o scrisoare din 19 mai 1946 să le vorbească într-o duminică celor circa 70 de deținuți. După tipărirea filocaliei, ctitorul de frunte al filocaliei romnești o duce lui Valeriu Gafencu în lagărul de la Galda, spunându-i că dedicația pe care și-o dorește pe volum i-a scris-o în inima lui. Pe 13 iunie 1946, faimosul Stares de la Sâmbăta dăruiește preotului Nistor din Brașov primele patru capitole din cărarea împărăției. Volumul fusese copiat la mănăstirea Brâncoveanu de Serafim Popescu. Acest lucru a făcut azi posibilă confruntarea textelor publicate de editori diferiți cu rezultate uneori surprinzătoare. Despre anii de după cea de-a două ocupare sovietică a Basarabiei și Bucovinei de Nord, Antonie Plămădeală își amintea în 2002 cum a trăit la sâmbăta cu adevărat sentimente ca în primele zile ale creștinismului. Era o vreme când lumea avea o mare credință și o mare evlavie la părintele Arsenie Boca, spunea mitropolitul Plămădeală. Pe atunci, comanda securistă a colonantului Gheorghe Crăciun să fie compromis sfântul Ardealului nu avusese suficiente mijloace și destul timp pentru a da rezultatele din ziua de azi. Erau vremurile în care starețul de la mănăstirea Brâncoveanu devenise mentorul spiritual al întregii Transilvanii și chiar dincolo de hotarele munțelor, după spusa mitropolitului Antonie Plămădeală. Poetul Lucian Blaga exprimase plastic plastică aceeași idee, spunându-i la Sibiu, faimosului predicator, că poartă o căciulă mare cât ardealul. În legătură cu întâlnirea dintre Marile duhovnic de la sâmbătă și Marile filozof devenit profesor la Universitatea din Cluj, aflată în refugiu la Sibiu, părintele Nichifor Todor din Sibiu relata următoarele, desigur după apariția în 1942 a volumului Poziția Domnului Lucian Blaga față de creștinism și ortodoxie, unde stăniloa l a înțepat cu venin pe Lucian Blaga părintele Arsenie Boca la uns cu mir spre a împiedica să se adune miile de oameni să-i asculte predicile tot agentul Calușec din Brigada Mobilă îl arestează pe 4 mai 1948, când nu se terminase răsfintele Paști, sărbătoare la care a fost prezent la mănăstirea Brâncoveanu și părintele Stăniloae și o mulțime de tineri cei mai mulți studenți. La sfârșitul slujbei învierii, părintele a citit o rugăciune de dezlegare. Finalul acestei rugăciuni a fost mișcător până la lacrimi, mai ales când părintele a rostit cu ochii plini de lacrimi. Iar i Doamne, toți cei prezenți plângeau, gândindu-se poate că acesta e momentul solemn al despărțirii părintelui de mănăstirea sâmbătă. Închis și schingiit la Brașov și la Făgăraș, părintele Arsenie Boca a dat vreo șase declarații în aproximativ trei luni. De la începutul lunii mai până prin luna august, după o mărturie care semnarează prezența starețului Arsenie Boca în septembrie 1948 la mănăstire. Din declarațiile de anchetare prin schingiire, se vede intenția organelor represive de a-i fabrica postura de căpetenie și dirijor spiritual a partizanilor din munți duhovnicului despre care mitropolitul Antonie Plămădeala a scris în cunoștință de cauză că toți cei care au participat la acele cursuri de spiritualitate creștină din anii 1946 48 care alcătuiesc cărarea împărăției, știu că părintele Arsenie n-a îndemnat la rezistența armată. Abuzivele arestări din toamna lui 1944, din vara lui 1945, din 1946 și 1948, ale faimosului predicator pe care l-aprecia în mod special, l-au determinat pe mitropolitul Nicolae Balan să mute de la Sâmbăta de Sus la Mănăstirea Prislop pe 22 noiembrie 1948 cu prilejul unui periplu pe la diferite lăcașuri de cult prin țară. Vorbind în aula Patriarhiei pe 5 iunie 1998, Bartolomeu Anania, mitropolitul Clujului și al Feleacului, a zis cu fermitate știu eu cu siguranță că patriarhul Justinian se gândea să-l cheme pe părintele ieromonarh Arsenie Boca la treapta arhieriei. Dar, Arsenie Boca a fost arestat și dus în lagăre de muncă forțată. Și în volumul lui Victor Roșca din 2007 moara lui Calușec, începutul represiunii comuniste, se poate citi că în 1948 Patriarhia Română avansase numele ieromonahului Arsenie Boca pentru a fi titularizat episcop. Ministerul cultelor a cerut informații și, în locul deciziei de numire în scaunul episcopal, s-a hotărât imediat a lui arestare. Un preot cu atâta autoritate și cu așa o puternică influență asupra masei de credincioși trebuia scos repede din biserică și întemnițat. O acuzație foarte gravă era faptul că dăduse viață și făcuse din așezământul monahal brâncovenez de la poalele Munților făgărași un centru de spiritualitate creștină. În ultimii doi ani, însăși prezența lui în mijlocul satelor din țara Făgărașului devenise o sfidare la acțiunea de sovietizare. Iată puținele informații pe care le-am găsit despre pătimirea părintelui Arsenie Boca, starețul de la mănăstirea Brâncoveanu, care și-a pus o amprentă de neșters asupra locurilor, nu numai prin mișcarea religioasă pe care a trezit-o, în jurul mănăstirii de la Sâmbăta de Sus, pe cele mai autentice baze ale tradiției ortodoxe și cu cele celei mai curate duhovnicii, cum scria Stăniloae, dar și înființând atelierul cu cea mai importantă școală de pictură din țară, care și-a continuat activitatea după mutarea la prislop a fondatorului ei. Prin 1981, o expoziție cu icoanele pictate la Mănăstirea Brâncoveanu a fost organizată peste graniță. Vezi amintirile despre calvarul metropolitului Nicolae Mladen în Formula AS din 2013. Mișcarea de reînviere duhovnicească de la Sâmbăta îi trezește entuziasmul teologului Nichifor Crainic care fusese și profesor universitar de mistică. Ce vreme înălțătoare când toată țara lui Avram Iancu se mișca în pelerinaj, cântând cu zăpada până la piept, spre sâmbăta de sus, ctitoria voievodului martir Constantin Brâncoveanu. Dar universitarul Nichifor Crainic fusese și directorul gândirii una dintre cele mai deseamă reviste de cultură din Interbelic, la care au colaborat din 1921 până la desințarea revistei, mari nume ale culturii românești în perioada ei de maximă înflorire. Lucian Blaga, Nichifor Crainic, Albu Sueceanu, Nei Iherescu, Dumitru Stăniloae, Vasile Băncilă, Dan Bota, Vasile Voiculescu Gheorghe Vrabie Ion Pilat Tudor Vianu Mirce Iliade Emilian Vasilescu Al Marcu Ovidiu Papadima George Gregorian Ioan Coman Necrevedia Basil Munteanu Radu Gir Petru Peionescu Dr. Nicolae Roșu Ion Marin Sadovano, Sergiu Grosu Aron Cotruș, Dragoș Protopopescu, Ghib Imihăilescu, Gheorghinescu Vania, De Caracostea, Vintilă Horia, Ștefan Baciu, Zorica Lațcu, Victor Papilian și alții. Entuziasmat de reînvierea duhovnicească din acei ani, fusese însăși profesorul Dumitru Stăriloe care i-a dedicat Sfântului Ardealului, cel de-al treilea volum al Filocaliei, cu următoarele cuvinte scrise la București pe 6 ianuarie 1948. Prea cu cerniciei sale părintelui Ieromona Hasenie, care a reînviat cu viața și propovăduirea Duhul Filocaliei în viața religioasă a poporului nostru. Această dedicație a fost rasă odată cu succesivele reeditări dinainte și de după 1990. De exemplu, dedicația către părintele Arsenie Boca lipsește pe volumul 3 din 2009, scos de Humanitas, care de altfel a îndepărtat în 1995 dedicația către profesorul Naionescu pe care noi, ca o scrisese pe teza sa de doctorat, schiță pentru istoria lui cum e cu putință ceva nou. 1940, a doua ediție, 1995. Întrebarea pe care Vasile Andru o formulase pe 12 ianuarie 2015: Cine concret îl rade pe Marele Părinte Arsenie? își află lesne răspunsul la citirea numelui editurii și a îngrijitorilor volumelor filocaliei, care nu reproduc nici coperta primei ediții desenată de Părintele Arsenie Boca și nici dedicația pe volumul al treilea, cenzurând și primele prefețe scrise de traducătorul Stăniloae între 1946 și 1948. Dintr-o inadmisibilă și poate chiar intenționată scăpare, Numele fondatorului atelierului de icoane de la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmpătate Sus nu apare trecut nici pe pagina de internet a Mănăstirii Brâncoveanu și nici în ghidul mănăstirilor din România tipărit de Editura Sofia din București. Date despre inițierea atelierului începând cu data de 6 februarie 1940 se pot afla doar în cartea preotului Nestreza, în care au fost fotocopiate rândurile scrise la Academia Teologică din Sibiu de către diaconul Bocazian pe 19 aprilie 1940 către mitropolitul Nicolae Bălan, în urma binecuvântării în alt voastre de a lua tonsura monahală la mănăstirea Brâncoveanu și de a deschide atelierul de icoane cu duhovnicească smerenie, vă rog să binevoiți să-mi aproba ultimele cheltuieli în legătură cu aceasta, în sumă de 32.000 de lei. Vezi, preot Nicolae Streza, mărturii despre părintele Arsenie Boca, editura Credința strămoșească 2009. În cei peste 10 ani petrecuți la sâmbăta de sus, unde a fost tuns în monahism pe 3 mai 1940 cu ocazia praznicului izvorului tămăduirii din săptămâna luminată în cadrul unei sfinte liturghii solemne de către mitropolitul Nicolae Bălan înconjurat de un sobor de preoți și mulțime de credincioși și unde pe 10 aprilie 1942 a fost hirotonit ieromonah și tot atunci instituit ca duhovnic și stareț al mănăstirii Brâncovean. Părintele Arsenie Boca a contribuit substanțial la refacerea mănăstirii. O primă restaurare a bisericii fusese făcută tot prin grija Metropolitului Balan în perioada 1927-1936, când pictor bisericesc a fost Zahiu Raiciu. Arestat la Râmnicul vâlcii, Ieromonahu Asenia notează pe 23 iulie 1945 că înainte de a doua venire a lui Hristos, căderea din creștinism va fi prin căderea din iubirea de oameni, că ateismul va pusti inima oamenilor de iubirea lui Hristos. Negația împărăției lui Dumnezeu și a nemuririi, a învierei lui Hristos, va tinde să cuprindă tot pământul. Tot încercând de a găsi un motiv mai serios de arestare, autoritățile comuniste i-au trimis odată un securist să-i spună la spovedanie că a omorât un rus. Părintele i-a răspuns, mă, dacă tu l-ai omorât și tu vei muri. Episodul este povestit de preot Ioan Ciungara din Copăcel, căreia prin anii 70, părintele Arsenie Boca i-a explicat următoarele. Dacă îi spuneam că bine a făcut că l-a omorât, că uite, suntem sub stăpânirea lor, imediat m-a aresta. Dar dacă i-am spus că și tu vei muri, el nu și-a dat seama pentru că muritori suntem cu toții. Astfel n-a avut cum să mă prindă din acest cuvânt meșteșugit. În temniță fiind, academicianul Nichifor Karainic scria într-o declarație de anchetă pe 11 octombrie 1955 că starețul de la Sâmpăta de Sus a desfășurat o mare activitate pastorală cu răsunet adânc atât în rândurile țăranimii cât și a intelectualilor. În 1948, mănăstirea Brâncoveanu era încă în reconstrucție. Sfântul Părinte Arsenie era de multe ori obosit deoarece muncea foarte mult și fizic, scoțând pietre din râu. Vezi sora Aurica Tinga în volumul mărturii din țara Făgărașului despre Părintele Arsenie Boca, editura Agaton Făgăraș 2004. Starețul Arsenie Boca a conceput după model atonit în frumuțesarea împrejurimilor mănăstirii printr-o minunată grădină, impresionând chiar după mutarea sa la Prislop, vizitatorii străini aduși de mitropolitul Nicolae Bălan la Sâmbăta de Sus, după cum am citit într-o scrisoare de mulțumire adresată de un vizitator englez, postată pe pagina de internet a Mănăstirii Brâncoveanu, unde era adăugată și informația că la data respectivei vizite. Era și tânărul Teofil Părăianu, călugăr pe acolo. După reținerea părintele Arsenie Bocat din toamna anului 1944, a doua oară se pare că a fost închis la Râmnicu Vâlce și la București între 17 iulie 30 iulie 1945, a treia oară a fost anchetat în 1946, a patra oară anchetarea s-a prelungit între Sfântele Paști 4 mai până prin august 1948, arestare scurtată de Florin Bichir, membru CNSAS, la o lună și jumătate, cum apare trecut și în Wikipedia românească, enciclopedie online confiscată de o mafie cu interese ascunse, dar vădit antiromânești. În jumătățirea perioadei de întemnițare din 5 mai până în iunie, nu corespunde cu mărturia unui tânăr arestat în 1948 fără să fi comis nicio infracțiune și ținut în regim de exterminare vreme de 13 ani de zile. La siguranța din Brașov, elevul Luca Călvă-Săran primește la sfârșitul lunii iulie 1948 din mâncarea starețului Arsenie Boca pe care acesta avea voie să o împartă și la cei din beciu siguranții. Elevul consemnează peste ani că n-a îndrăznit să-l abordeze atunci din cauza gardianului, dar prezența starețului de la mănăstirea Brâncoveanu i-a făcut bine în plan sufletesc. Pe când obișnuia să meargă și el în pelerinaj la sâmbăta să-i asculte Sfântul Ardealului, inspiratele predici care adunau zeci de mii de pelerini, profesorul Dumitre Stăniloie scrisese că părintele Arsenie Boca a fost un fenomen unic în istoria monachismului românesc, adică o personalitate de o înaltă statură monahală, cum n-a mai avut biserica noastră ortodoxă română. A cincea oară, Părintele Arsenie Boca a fost arestat de la mănăstirea Prislop pentru 14 luni de zile, din 15-16 ianuarie 1951 până pe 25 martie 1952, dată la care a revenit la Prislop cu hârtia de eliberare pe care era trecută ziua de 17 martie. A și bătut prin sediile securității, închis la ochnele mari, apoi dus la lagărul de exterminare de la canalul Dunărea Marea Neagră. Anul imediat următor, din mănăstirea Prislop, găsită în ruină și rectitorită de el, vestițul duhovnic este arestat de rustali, 7 iunie 1953 într-o încercare a poliției politice de a-l amesteca în grupul unor antropozofi clujeni. Iar când, în 1955, trupe de peste 200 de securiși conduși de generalul NKVD Boris Grünberg, alias Nicolski, alias Alexandru Nicolau, arestează 340 de măicuțe aflate la mănăstirea Vladimirești de lângă Tecuci, părintele Arsenie Boca este și el anchetat și schingeit în diverse locuri de detenție, neîncălzite iarna vreo 6 luni din septembrie 1955 până pe 7 aprilie 1956, ocazie cu care a contractat probabil tuberculoza menționată în 4 februarie 1964 de informatorul Iulian Nicoară din Sibiu, care notase că din cauza tuberculozei, medicii au interzis postul acestui călugăr riguros exagerată în pretențiile de viață curată. Din dosarele de urmărire publicate selectiv în volume disproporționat de arătoase și costisitoare pentru gunoiul pe care îl conțin, mai aflăm că informatorul Tâmplaru consemnase într-o notă cum părintele i-a spus în 1984 că a fost cercetat și de securitatea sovietică, dar nu a fost găsit vinovat.